Vi står nu framför gamla badhuset, eller nya varmbadhuset som Kalmarborna sa när badet invigdes 1909. Du ser årtalet till vänster om entrén. Det fanns nämligen tidigare direkt till höger om dig, sedan mitten av 1800-talet ett annat varmbadhus, dock betydligt mindre i storlek och byggt i trä. Figuren som du ser ovanför entrén kallades för övrigt av Kalmarborna för Susanna, i badet får man väl anta Badhuset är byggt på resten av bastionregeringen Och höll med två bassänger Men den ena, den som fanns i källaren Var bara ett par meter stor Och så grund att den inte dög att simma i Dock inte avsedd för småbarn Utan för de som inte kände sig trygga på djupt vatten Efter att ha tjänat Kalmarborna i över 60 år Stängde badhuset 1970 och så småningom renoverades byggnaden och inrymmer nu lägenheter. Till vänster, mellan badhuset och där Storgatan mynnar, fanns under 1800-talet ett kallbadhus. Det badhuset var byggt ute på pålar i vattnet och omfattade en här och en damavdelning samt ett par kvadratmeter stora privata badavdelningar med tak och väggar för de som inte ville beblanda sig med bassängpubliken och som kanske skämdes för att visa sig halvnakna. Vänder vi oss nu helt om och blickar längs med södra långgatan ser vi till höger Sjöfartsmuseet, en byggnad som från början var privatbostad åt direktören för Kalmar Kakelungs som är den vita stora byggnaden längre bort i samma kvarter. Och att huset är närmast oss, Sjöfartsmuseet, Ursprungligen haft anknytning till kakelugns Kanske vi kan ana om vi tittar på utsmyckningarna, bland annat de som finns uppe vid takåsen. Dekoren är annars lätt att missa då den är målad i samma färg som huset.